Hei! Salutări! Bine v-am găsit la Desarticast, podcastul Paginii de Memori Ironici Dezarticulat. În episodul acesta, Irina, Costi și Vladimir vorbesc despre islamizarea Europei cu un studiu de caz, un capitol din cartea lui Mihail Neamțu, Fenomenul Trump. Ascultare plăcută! Ascultam azi Paradisio de Mihai Tristariu, cum as one does. Și nu am putut să nu mă gândesc la Mecca. Salut, bun venit la Dezarticast. Astăzi vom discuta despre islamizarea Europei. Motivul pentru care am ajuns să facem acest podcast e oarecum de la conversații pe care le-am avut cu oameni în ultima vreme, oameni tineri, îngrijorați de acest fenomen de islamizarea Europei. În particular de ce se întâmplă cu Vestul și cu Nordul Europei, care au primit toți refugiații și... Dacă este Suedia Califat și Germania la limita introducerii șariei, ai don't know. Scandistan. Scandistan. Mă îndoiesc că de, de islamul din, din Asia Centrală și caucaz și chestiile astea cu stan se îngrijerează ceva. Păi nu, că acolo e, e o cauză pierdută, gen s-au uitat, au văzut toți pozele alea cu femei îmbrăcate în fuste scurte în anii 70, în Iran și, na, gen, noi asta luptăm să apărăm, de fapt, aici în România și în țările scandinave, na, să fie să se îmbrace femeile în fuste scurte. Exact, dreptul de a vedea femei în fuste scurte pe stradă și se zice că nu-i bine să poți fuste scurte. Na, deci aiatolahii au făcut un mare rău. Acolo în Iran Și batic în biserică neapărat Nu, deci suntem cu toții de acord Că, na, Iranul nu este Neapărat un loc grozav în care să trăiește Pe de altă parte, Turcia De când a venit omul nostru Erdogan Și se întorc la valorile tradiționale Devine un loc din ce în ce mai bun nu cred că funcționează argumentul ăsta împotriva islamofobiei, pentru că or să argumenteze că acolo problema este islamul, ca și peste tot, și totul era bine și frumos când era secularism. Și oricum islamofobia asta nu se referă la ce se întâmplă în țările islamice. Strict la cum se... adică destui dintre oamenii ăștia care se tem de islamizarea europei sunt perfect de acord că e ok să fie... Islam la el acasă, că acolo există structurile sociale deja, are sens să nu mănânci porc fiindcă e cald și porcul e murdar tot felul de chestii din astea dar că trebuie să ne porc teme... e cea mai sănătoasă carne. Porcul e cea mai sănătoasă carne asta îmi zice toată lumea când le că nu mai mănânc decât pui, ca și carne și îmi zic, nu, nu, că mai bine mănânci porc că porcul e cel mai sănătos Păi nu, porcul românesc e sănătos avem crescătorii de porci naturali românești curați nu fac de-astea n-au giardia in n-are nimica, e doar fibra pură de porc, cea mai bună. Adevărul că nu și-a pus nimeni problema că aș putea mânca porc în altă parte de România. Nu, americanii mănâncă vită. Nu exportăm mult porc? Sau îl, păst îl păstrăm să aruncăm în moschei cu el? <laughs> nu Hei, mai țineți minte centrul ăla islamic pe care vreau să-l construiască? Mulțumesc, la aia voiam să ajung, bine? Graia făceam referință. Asta este o idee, să salvgardăm să Europa. Deci, dacă ar veni, dacă ar avea curaj Comisia Europeană și ar veni domnul Juncker și ar zice, ar avea, nu știu, ar avea sânge, ar avea și ar zice, domne, trebuie, nu mai putem cu musulmanii ăștia, dăm directivă de la Comisia Europeană, toți porc, gen, în fiecare metru pătrat de pământ, trebuie să îngropăm un porc în toată Europa, ca să fie haram. Facem toată Europa haram și asta o să-i țină pe musulmanii de partea Haram! Facem Europa cimitir de porci ca să salvăm de la genocid cultural mor. Ok, dar acum am introdus acest concept nou în conversație și hai să nu mai fim alienanți două secunde. Ok, deci ai menționat conceptul asta de genocid cultural, care, se, care este circulat destul de des în contextul ăsta al îngrijorării legate de islam și care a presupune că o să dispară valorile seculare europene și o să fie înlocuite de valori islamice. Rareori, în rând oamenilor ăstora tineri de, pe, de care am zis că discutăm și pe care ne concentrăm, rare ori există o îngrijorare explicită pentru creștinism. Valorile de care suntem sunt... Valorile de care căror dispariție se tem sunt seculare, de obicei. Și cum se împacă interesul lor pentru secularism și umanism și așa mai departe cu oroarea lor de altă civilizație? Păi. <laughs> crezi tu că valorile de care se tem sunt chiar seculare? Nominal, da. Adică ce suspectez eu că se întâmplă că este de fapt nu, nu este adevărat. Toți ateii, cultural, creștini și așa mai departe sunt pur și simplu creștini. Nu știu dacă e neapărat. Adică, bine, e, e greu să desparți valorile vestice de valorile creștine până la urmă. Nu, nu e. Nu, nu știu. Despre, despre ce valori vorbi, mai precis? Care sunt aceste valori vestice? Uh, sau uh, valori europene, na, ca să nu ne referim exclusiv la... Valorile iluministe. Valorile iluministe cred că sunt aduse în discuție în chestiile astea. Deci, valorile iluministe sunt profund anticreștine, fiindcă Iluminismul a fost o mișcare profund anticreștină și antiteocratică. Deci, nu, nu e greu deloc să le separi, fiindcă despre cine vorbim? Care sunt. Eu înțeleg că nu e greu să le separi, dar cum împaci uh, presupusul tău secularism cu efectiv tema de altă religie? Ai perfectă dreptate. Nu este vorba despre. Uh, apărarea unor fără iluministe de, uh, o, de tendințe teocratice autoritare, fiindcă dacă ar fi, atunci nu s-ar alia cu niște teocrați autoritari la fel de sinistri de la noi, uh, de fapt. Deci uh, iluminismul, lor este, iluminismul lor este unul complet fals și declarativ. Uh, retor plus că nu este vorba despre, doar despre religie. Să fim, să fim serioși. E vorba despre, e vorba despre rasă și rasialitate. Mereu în, în, toate aceste, în toate aceste argumente și în toate aceste discuții de fapt vorbim, vorbim despre etnie. Și vorbim despre culoarea pielii și din cauza asta indieni își iau bătai în UK în pofita faptului că nu sunt musulmani și, uh, na, sunt. E, e, e, e o componentă rasială aici și, de fapt, nici măcar nu e vorba da. de creștinism. Uh, folosesc creștinismul fiindcă le este un argument la îndemână, dar, de fapt, este... Na, <coughs> da. Sau folosesc secularismul, când este un, alt, un argument la îndemână. Deci, tu de zici că este un, un truc retoric, că schimbă da, da, da, da. între... Oricare ar fi identitatea Europei, trebuie să o apărăm e, și... Însultăm. E ba creștină, ba iluministă, ba... Uh, feministă? Am, am, am descoperit acela... De fapt, încearcă să zică pur și simplu altul. Da, am descoperit acum această identitate a Europei, care aparent este prea feministă pentru a... Da, exact, exact ce am, exact ce -am zis. Na, am văzut odată o poză cu o femeie din anii 70 în Iran și uh, văd acum că în, în Iran nu se mai îmbracă femeile în fuste scurte, și în Europa femeile se îmbracă în fuste scurte, prin urmare noi suntem mai feminici ca ei. Știi? Adică e, e, e foarte. <laughs> e, un, uh, e un salt retoric extraordinar de uh, transparent și na, e un sofism, evident. Da. Da, și e complet anistoric, fiindcă nu ia în considerare deloc lunga istorie cu Patriarhia a Europei și cât de împotriva tradițiilor europene ar trebui să fie feminismul ca să uh, gain any ground și nu e în considerare. Uh... Păi da, dar cred că când zice de tradiții europene se referă mai mult la tradiții mai moderne, nu la alea foarte vechi. Păi... Nu, nu el de el e foarte vechi. Aici, vorbi, cred că vorbim de păstrarea Europei, nu știu, să zicem post al doilea război mondial. Valorile post al doilea război mondial sau post prim. Când s-a petrecut o oarecare liberalizare, lumea a început să gândească altfel, ca toți ziceai de feminism, da. Post sufraget, da, valorile post sufragete. Despre ce vorbim? Cita, sunt aceiași oameni care combat uh, ideile, ideile feministe în viața lor con în contemporană. Sunt aceiași oameni care, sunt, uh, care au făcut scandal în state la Gamergate. Sunt, uh, sunt aceiași gagi care și-o uh, Reddit vorbesc despre uh, hipergamia femeilor și uh, această ordine genetică în care emanciparea sexuală a generat o ordine a lumii profund din pentru bărbați, sunt exact aceiași oameni. Literalmente. Care valori feministe încearcă ei să apere? Ok. Plus că femeile au, avea, -au avut drept de vot de mult timp în uh, toate țările din Africa de Nord, gen în Siria. Putem să căutăm, dar sunt convins că înainte de uh, faimosul canton din Elveția... Da, da, Elveția e în Europa, dar nu e în Uniune. Vorbim de islamofobie în cadrul Uniunii sau în Europa-continent? Cont Despre Europa, deci cum este văzută islamizarea Europei de către români, nu? Nici nu știu dacă este mai... Mi-e greu să îmi dau seama dacă este mai mult islamofob sau eurofob. Noi, noi de fapt vrem insula Șerpilor ca să ne mutăm acolo, să fim o insulă ca Marea Britanie. Ok, în 1953 au câștigat uh, votul de femeile în Siria. Și l-au avut în continuu de atunci. Dar nu, sunt ambele, în mod evident. Suntem și... Uh, fiindcă suntem, da, noi suntem xenofobi și șovin de fel, dar... Uh, cele două se alimentează reciproc, islamofobia asta și pretința noastră și... Nu pretința, adică reală. Islamofobia noastră reală și uh, pretința noastră a civilizației europene pe de -o parte și uh, critica Occidentului decăzut, uh, corect, politic, care, uh, ca să citesc dintr-un autor drag mie, băiatul nostru Mihai Namțu, care zice, are un articol la el pe site, titlul articolului e Occidentul debus Debusolat și Terorismul Endogen, da? Și undeva, nu vreau să citim toată mizeria asta de articol, dar vreau să zic doar un paragraf, e al treilea paragraf din articol, zice așa De ce nu se mai achită statul obez și birocratic al modernității noastre târzii de această datorie esențială, asigurarea păcii? Pentru că ideologia corectitudinii politice a slăbit imunitatea corpului administrativ. Pasiunea masochistă pentru vinovățirea a lovit până și conștiința polițienească. Sunt zone întregi unde statul francez a pierdut monopolul asupra violenței. Există cartiere unde legea locului poartă un alt nume, șaria. Deci asta e, de fapt. În, în acest paragraf sintetizează complet acest mindset. Occidentul era grozav înainte să începem să dăm drepturi așa willy-nilly la toată lumea. Da? O Odată am început să dăm drepturi la toată lumea, în mod pervers ne-am slăbit uh, monopolul asupra violenței așa foarte Hobbesian, uh, statul e singurul care poate să dea în cap în principele și întrucât ne-am slăbit asta, polițiștii noștri nu mai sunt capabili să facă față, le-am limitat dreptul de a, nu știu, de a viola prostituate, de a bate, a, de a bate minoritar etnic, fiindcă sunt minoritar etnic pe stradă, ne, le, le îngrădim drepturile astea care sunt esențiale pentru ei ca să ne apere de a, a Alteritate și uh, civilizația noastră a decăzut. Și acum, na, ne-am pierdut monopolul asupra violenței, uh, toți alogenii ăștia devin, uh, vin și sunt violenți și trăiesc în cartiere în care sunt preponderent ei, unde trăiesc ei după legile lor ciudate și, na, asta e. de -aia trebuie să ne insularizăm de Europa Occidentală. Acum, oricât de multe am aprecia, am apreciat valorile unei uh, Europe medievale, uh, nu știu, în care uh, se plimbau uh, călugării între, un, între cinci universități vestice și făceau schimb de idei și investigau crime. <coughs> Fiindcă, na, mai e asta situația, știi? Acum, na, a decăzut. Și noi trebuie să ne apărăm ce putem bruma asta de civilizație creștină pe care o mai avem. Anevărul e cât când ai văzut ultima oară un călugăr investigând o crimă. Am văzut Munch recent, dar ăla nu era călugăr, doar îl chema monk. <gânt> da, de Mihail Neamț este un critic uh, al acestui fenomen, care vine de pe poziția asumat creștină, deși nu mi-e clar ce săi de creștinism este, pentru că șoar articul pentecostalii, după aia e super ortodox, după aia înapoi, dar... <gânt> Ce nu văd, ce nu vede tineretul secular sau a atei cultural-creștini, este că și opoziția lor, care e presupus din motive seculare și așa mai departe, hrănește discursul al lui, lui Hagi și a altor oameni care au o agendă politică clară. Hagi a făcut programe pentru partide politice, asta este ce face el. Și Mihail Neamțu simtești spre același lucru. Da, dar ce încerc să zic e că ei sunt ideologi asumați și jucători politici asumați și e clar în ce fel sunt pozițiile lor instrumentalizate de ei, dar presupun că le e mai greu oamenilor să vadă în ce fel este poziția asta cu părerea secularismului instrumentalizată. Presupun că asta ar trebui să înțeleagă că nu apără valorile seculare dacă îi permit lui Neamțu să le folosească discursul ca să promoveze chestii de extremă dreapta. Ei sunt prieteni cu Namsu și ei nu consideră că Namsu sau Papahagi sau oamenii ăștia promovează chestii de extremă dreapta. Ei sunt alineați ideologic profund, fiindcă, de fapt, interesele lor, interesele lor sunt convergente. Toți acești uh, pretinși uh, seculariști uh, care apără Europa de musulmani, cu uh, Kalashnikov în mână, ca să ne referim la un alt prieten al emisiunii. <laughs> uh, Sorin? Nu, nu, nu, Lucian. Lucian? A, da, Luci, Lucian e la cu Kalajnikovu? Eu, ții minte că auzisem exact același lucru zis și de Sorin. Care Sorin, da? Vântul. Că zicea da, și el că... nu bolnav, acum, da. Că naționaliști, că dacă... Că el e naționalist și dacă ar amenința cineva în integritatea... că e naționalist. Cum ar fi putut să nu fie? Exact. A zis el la un moment dat că dacă vreodată cineva, știu amenința integritatea teritorială a României, el ar fi acolo cu kalashnikov o mână pe mașină trăgând. Deci ce o imagine absolut mirurată că Sorin Ovidiu un nu știu, trapant în loc de scaun, cu cu un Calașnic. Foarte Mad Max toată scenă. Prostilor! România e haram! Era prostilor! Prostilor! Să nu lăsăm străinii să răia pământurile! De ce sună ca Snagglepuss? pus? <laughs> de este că această alianță între pretini și seculari și pretini și creștini trebuie spartă. permitem da, îmi... să te contrazic. Din punctul meu de vedere, așa cum spuneam, oamenii sunt profund aliniați în, ideea lor, în lumea lor ideală. Deci lumea lor ideală este o lume uh, patriarhală, tradițională, nu știu... Uh, na, visul ăsta al trecutului glorios fascist... Pe care l-au, na, toți. Deci, patriarhatul țaranul român, na, un fel de moromeție înainte de tăiera salcâmului. Așa văd ei lumea ideală. Dar, na, cu jocuri video, cu joburi IT puțin impozitate, cu uh, clipuri pe YouTube. Ne uităm la, uh, na, nu știu, la Richard Dawkins pe YouTube. Na, de asta nu neapărat ne creștin, sigur. Dar, în afara componentei explicit, spirituale, a practicii... Uh, a practicii de venerare creștină de uh, mergem la biserică, ținem sărbătorile, ținem posturile și așa. Cu excepția acestei uh, diferențe semnificative, sigur, dar neesențiale între cei doi, cele două tabere, ele nutresc uh, și tind uh, înspre aceeași lume ideală. Deci, din punctul meu de vedere, cel puțin, alianța asta dintre ei nu poate fi spartă, fiindcă sunt aliațe naturale, fiindcă își doresc, de fapt, același lucru. Și uh, ei nici nu-și asumă această alianță. Na, deci, chestia asta cu creștinismul cultural este o chestie pe care uh, stânga critică, le -o, spune, o spune despre toți, această comunitate de pe... Na, hai să zicem pe nume, atei și agnostici români. Da. Uh -huh. oh, no. Deci ei nu-și asumă alianța asta. Noi, nu, noi o relevăm. Nu, asta, da, da, asta, asta, exact, asta încerc să zic. Nu-și asumă și, probabil mulți dintre ei nu sunt conștienți de ea la un nivel uh, explicit. Nu, e gateway ideology. Asta e, de fapt, ce se întâmplă acolo. Da, dar pentru mulți dintre ei vine ca o surpriză. Când, pentru ea pe care îi cunosc, vine ca o surpriză când, când le spun că, uite, vorbiți la fel, fix la fel ca... Uh, creștinii ăștia, sau uite cum sunt citați uh, toți seculariștii, ăștia francezi uh, vă preocupați de secularismul Franței, uite cum sunt citați de Le Pen și de alți fascistici declarați, vine un pic ca o surpriză pentru mulți dintre ei. Tinerii banchieri și it Da, Să fie surprinși, da. Dacă ne ascultă unul din ei, dacă ne ascultă unul din ei, ce vreau să zic este că nu e prea târziu să plecați de acolo, să vă răzgândiți <laughs> și să nu mai alimentați. <laughs> eu, nu, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord. E, e mult prea târziu. Deci dacă ești uh, unul din ăla care dă el la Dawkins și uh, se uită la The Amazing Atheist pe YouTube, e prea târziu pentru tine. Mintea ta a fost dizolvată, în, fapt, <laughs> în această mizerie absolută. Nu știu, și... Asta e gen. s au nivelat complet greu și na, nu mai poți vedea lumea decât așa, în perspectiva asta. Ai, lasă păi că, că și noi am fost sigur. proști. Și eu am fost și sunt proști și na, cu siguranță cineva auzi asta și mă va auzi pe mine. Avall People spunând că mintea unuia care este imersat într-o viziune ideologică a fost disolvată și e irecuperabil O să râdă și o să zic o că nu-mi dau seama că vorbesc despre mine însumi Dar eu știu că voi credeți că vorbesc despre mine însumi, de fapt Și noi suntem pierduți, adică, oricum, Cu toții suntem oricum o dai în... Suntem, cum ar zice, oricare dintre prietenii misiunii despre care tot am dezbătut până acum, fie el Mihai, fie Adrian, fie Lucian, fie așa, suntem cu toți oile pierdute ale Europei, uh, de, uh, ale Europei moderne. Asta suntem. Așa, mai sunt și niște fapte care trebuie dezbătute, în particular cât de mult se islamizează Europa, lăsând la parte fricile oamenilor. Nu simți deloc? Da. Ceea de ce pare evident pentru noi. Și din conversațiile astea de care ziceam de, de, că am pornit, niciuna dintre ele presupunerea, nu era, presupunerea interlocutorului care zicea că gen Suedia Califat sau că mă tem să ies pe străzi în Stockholm din cauza imigranților arabi, chestii care, de care am fost întrebată recent, niciuna dintre ele nu sună măcar de la distanță ca ceva plauzibil sau rezonabil sau inteligibil pentru mine. Fiindcă normal că nu mi-e frică să ies pe stradă noaptea în Stockholm. Este unul din cele mai sigure orașe din Europa și îmi place să mă plimb noaptea pe stradă în Stockholm. De unde-ți de ideile și cum adică este califat Suedia? un literalmente neinteligibil. <laughs> un calif. <laughs> exact, un calif creștin. Și vreau, vreau să zic că în afară de manipulare sistematică, că manipularea sistematică din partea uh, dreptei, de ambele feluri, și aia care se de creștin și aia care se de secular manipularea asta printre alte forme implică o dezinformare așa sistematică despre fapte, despre ce se întâmplă în vestul da, fiind Europei? Sunt de acord complet, fiindcă de fapt ce se întâmplă e exact pe dos. Europa nu s-a islamizat suficient și știu că sună ridicol și it sounds like I'm being ironic, dar nu sunt. Fiindcă dacă Europa se islamiza un pic, acum 30 de ani, nu mult, nu mult să trecem la șaria, dar să se islamizeze un pic, să fie un loc în care musulmanii pot realmente să se integreze fără să își șteargă complet cultura și identitatea, atunci comunitățile de imigranți musulmani nu ar fi fost ghetoizate în tot Occidentul și nu s-ar fi creat sărăcie endemică și acest spațiu atât de propice pentru radicalizarea tinerilor musulmani care nu au niciun fel de stabilitate economică și sunt la, mereu la marginea societăților vestice. De fapt, despre asta e vorba. Dacă e vreo... Da. Dacă există vreun lucru de spus despre islamizarea Europei, este că ne-am ratat noi continental și Occidentul punctual, ne-am rătat șansa de a ne islamiza sub un, un pic ca să prevenim aceasta. Da, dar din nou, situația pe care o descrim nu este atât de uh, dramatică sau nu trăim pe un powder cake din cauza acestei ghetoizeri, care este regretabil într-adevăr pentru că este foarte greu de, de întors, în ghetoizarea orașelor sau segregarea orașelor și mai departe, foarte greu de uh, reparat mai târziu. Și e regretabilă, și într-adevăr produce probleme, și este responsabilă uh, sărăcia asta și uh, marginalizarea, este responsabilă pentru toți aceștia care s-au radicalizat și s-au dus să lupte în Siria, sau aceștia uh, care s-au radicalizat și au comis atentate în Europa. Dar nu este responsabilă pentru vreun colaps civilizațional al Europei, no. pentru că asta nu se întâmplă. Nu, no, nu, no, nu. No. Adică e un fapt central în toată discuția asta despre uh, islamizare, că oricare ar fi, or, oriunde ai pune vinovăția pentru radicalizare, pentru atentate, pentru toate chestiile astea, trebuie să păstrez proporțiile cu cât de mare este problema. Marea primejdie la adresa Europei în momentul ăsta nu e islamunat by Alamshar, ci iz izolaționismul și insularismul din interior. Na, vezi, Polonia, Ungaria... Marea putanie. Acum n-ai, da, eu mă refer la state care încă sunt în meu. <laughs> <laughs> nu, Nu-mi pasă de pseudo America aia de Marea Britanie. Nu <laughs> am botezat copilul Brexit. Și tu, într-adevăr, nu, nu este plăcut să trăiești pe -un, un continent din care, din cauza claselor rol culturale, se mai întâmplă din când în când să ai atentate teroriste. Dar nici nu este un moment de asemenea până da. și de strămare. Nu, nu este. Oamenii ăștia trăiesc în frică și este singurul în care pot să trăiască și le place să trăiască în frică și uh, sunt absolut îngroziți de tot. Sunt îngroziți de faptul că alți oameni fac sex, uh, sunt îngroziți de faptul de musulmani, sunt îngroziți de bombe, sunt îngroziți totul îi sperie. Dacă strănuți mai tare în, în direcția lor, ei se sperie. E, e, e o patologie aici a fricii care se tot amplifică și trăiesc în această cameră în care temerile unuia sunt... Uh... Confirmate și amplificate de cel de lângă el, fiindcă nu interacționează decât între ei, se tem din ce în ce mai tare și uh, ajung la, să trăiască în acest univers paralel. La, na, în ce numea Seamcris, la un moment dat, The Present Planet, făcând mișto de asta. Și nu doar se -am cresc, că de fapt așa se cheamă emisiunea lui ăla, Paul, Present Pol. Nu pot să fiu de acord cu asta. Înțeleg cum uh, interacționează to cu acești oameni, se implică frică, frică așa și mai departe. Eu sunt sunt de acord cu partea cea din argumentul tău, dar toată chestia asta cu acești oameni care trăiesc în frică și le place să trăiesc în frică și așa mai foarte. Cine sunt acești oameni și sună puțin reducționist și inventat. Da. Vreți să-mi ziceți că Adrian Papahagiu nu trăiește în frică constantă? Am Hadrian Papa, dar este unul dar descriu un arhetip cultural, da, adevărat, adevărat, un arhetip adevărat, cultural. cultural. Uh, înțeleg, vă înțeleg obiecția și sunt de acord cu ea. E era un artificiu retoric. Ca da, toți trebuie bule și și noi trebuie oarecum o bula noastră eu, de stâncă. eu sunt foarte expus la alte păreri și reacționez bine la ele. <laughs> <laughs> Cine expus expusă la părerea că Suedia este un califat? <laughs> Jur că m-au auzit de cinci ori până acum în România. Exact, în România, corect. Cei din califat, cei din califat nu și-au dat încă seama că locuiesc în califată. Putea... Toată Suedia suferă de sindromul Stockholm. E foarte trist pentru că multă din dezinformarea asta, deci ziceam că uh, Islamofobia e construită pe dezinformarea asta sistematică despre ce se întâmplă în vest, că odată e tot super alarmist. Și sunt amplificate toate problemele care există și care sunt, așa cum ai spus tu, determinate de istoria asta segregării, dar sunt amplificate până la că nu vorbesc, nu poți să vorbești cu oamenii din alt background sau că nu... Adică, nu știu, stocul nu este un oraș segregat din punct de vedere al locuirii și poți, în general, să-ți dai să în ce cartier ești după cum arată oamenii din cartierul ăla. Dar nu există uh, bătăi etnice pe strada în fiecare zi și... Poți cu foarte multă ușurință să ai, adică majoritatea evenimentelor sunt multiculturale, centrul e multicultural, toată lumea se amestecă și nu se umoare în general. Și de deci, ai amplificarea acestor probleme în, în retorică și altă dată ai uh, amplificarea chestiei astea cu ce s-a pierdut. De exemplu, despre Franța sau despre Suedia, se spune că și-a pierdut uh, feminismul sau și-a pierdut creștinismul din cauza uh, islamului, și cât de importante și centrale erau acestea pentru definiția lor. Și noi, cum am zis, nu sunt de, de acord cu definiția cu noua definiție a Europei ca fiind feministă și toate celelalte chestii. Deci nu este, nu este de adevărat că au pierdut chestia asta pentru că nu au avut și gata. Și la fel cât creștinism s-a pierdut în Scandinavia. Foarte puțin, pentru că societatea este foarte seculară. Și era și înainte. Și gata. Asta este motivul pentru care nu ai același grad de creștinism pe care ai România sau pe care l-ai așteptat, deci nu era acolo, nici înainte să vină refugiații. Și asta e. Motivul pentru Înțelegi care scrția și -a pierdut creștinismul, e pentru că sunt fiști. Sunt <laughs> două aspecte odată că se amplifică, se amplifică problema și o că se amplifică, se creează așa o, o definiție a cum era Europa înainte de a, apariția musulmanilor sau cum erau diferite zone sau țări înainte de apariția refugiaților care nu sunt adevărate. Și astea sunt cele două minciuni centrale ale discursului ăsta. Cât de grozav era înainte și cât de rău e acum. Nici una din ele nu e adevărat. Da, că, da. Prezența musulmană în Nord e destul de veche. Adică, o, uite, după atentatele de la Munich când au început, când a început Mossadul să asasineze diverse persoane pe care le considera responsabile. E this really famous fuck up al Mossadului când au omorât, nu mai știu, în Norvegia, dar nu mai știu în ce oraș, de Kildurangai, care era un turc. Și era parte a bigger Turkish community din Norvegia. Da, normal. Deci, Europa nu este atât de albă și e pur, etnic pură, cum pretind astea. Nu era, n-a fost niciodată și nici nu este acum atât de uh, sfârșiată de conflicte uh, interetnice. Da, da, da pentru confuzia basic e când zic că Europa e așa e că se referă mai mult la Europa centrală. Pentru că de-a lungul istoriei n-ai avut Balcanii care Balcanii nu sunt tocmai păi Europa nu albă. Sunt, și, -na la, la Balcani și la to tot spațiul nostru care a trăit totuși, uh, na, toată zona asta a trăit uh, sute de ani sub dominație și hegemonie culturală otomană. Și, da. nu știu, Imperiul Otoman cu foarte marile sale defecte, deși Na Soliman e băiatul meu. Mm -hmm. În pofida acestor mari defecte, una din marile calități al Imperiului Otoman a fost respectul pentru, nu știu dacă respectul, dar în orice caz, lipsa de interes pentru identitatea religioasă a individului. De fapt, și oricât, oricât plângem noi aici, și mai ales aici în Estul Europei, plângem căderea Constantinopolului, pe de-o parte. Uh, și specific în România îi tot, uh, îi tot dăm înainte Constantin Brâncoveanu Și cu Brâncovenii în general uh. În fapt situațiile tip Brâncoveanu erau, erau foarte, foarte rare în toată perioada de dominație otomană aici și hai să fim serioși că țările românești, cât de mult am învățat noi la școală că nu au fost niciodată Pașaluc, nu au fost niciodată Pașaluc doar fiindcă nu prea avea sens administrativ pentru Imperiu să organizeze Pașalucul aici altminteri pe toate hărțile din epocă, ele apar ca făcând parte din Imperiu Otoman Toată teritoriul ăsta. Deci, de facto, da. putem trage concluzia ușor că, na, am fost sub această hegemonie otomană pe care pe otomani nu-i prea interesa religia supușilor. Deci, această concluzie că... De. Deci, noi aici, în Estul Europei și în Balcani, tocmai că avem o istorie îndelungată de coexistență cu islamul și cu un islam totuși agresiv, expansionist și hegemonic nu cu ce vedem, uh, vedem acum în vestul Europei care este, na, sigur, ra, uh, absolut regretabil și condamnabil uh, radicalismul islamic, uh, suportul pentru ISIS uh, adolescentul ăla de la târgul wherever pe care l-a restat diicotul că se autoradicalizat citind Dabiq da, sigur, toate, toate toate exemplele astea sunt absolut regretabile, dar în fapt, comparativ ca scară și ca putere de acțiune asupra spațiului uh, esteuropean balcanic, uh, sunt marginale. Asta este, nu au sub nicio formă puterea de a avea același impact. Da. Și ziceai de coexistență. Coexistența de aici, în din Balcan, între. Ortodoc și musulmane au durat mult și bine. Până la Slobodan. Da. Eu am aici lângă mine o carte care, pe care o iubesc foarte mult și cred că o să încep să o scot la fiecare din podcasturile astea la care, la care particip, fiindcă e un, cumva Biblia acestei drepte neoconservatoare românești, care este cartea, cartea venită cu ziarul. Așa este, s-a vândut cu ziarul. Mihai Namțu, fenomenul Trump și America Profundă cu subtitlu... Aia care s-a vândut cu GSP? Nu cu GSP, hai. Cu GSP se vinde Biblia Pentecostală. Asta s-a vândut cu România Liberă și se cheamă Mihai Namțu, fenomenul Trump și America Profundă cum a înfrânt un businessman sistemul politic. Da? Da. O am aici și pe spate scrie așa, vreau să vă citesc un pic înainte să intrăm în substanță și uh, să vorbim despre uh, Islam în viziunea lui Mihai Namsu în contextul lui Trump, Dar vă citesc citatele de pe spate care sunt așa. De ce îl citim cu atâta plăcere și interes pe Mihai Namsu? Pentru că avem de-a face cu unul dintre acei rari autori români care își cunosc secretul profesiei. Dr. Paul Dragoș Algică, de la George Mason University, SUA. George Mason University, or? Uh, o universitate acolo, ca... acolo, with the likes of Vox, Eu vreau Oxford. să caut George Mason University. De unde e? SUA! Din SUA! <laughs> facultatea din SUA, nu știi facultatea din SUA? <laughs> Ia, mă, hai să vedem. Vreau să văd alumni. Mama ce site a zici că e site-ul de la Titul Maiorescu. De, de asemenea, de asemenea scrie uh, pe spate, scrie și Tom Gallagher, uh, profesor emeritus la Universitatea din Bradford, Marea Britanie, zice, merită din plin în acest secol crispat de corectitudinea politică și uh, cirașa de pe tort, bomboana de pe colivă, conf, conf univ dră, Adrian Papahagi, Universitatea Vabeș-Boioi-Cluș, zice Nimeni nu este deci mai calificat pentru a explica fenomenul Trump publicului românesc. Clar. De... <coughs> Nimeni. Vreodată. Uh, dar, uh, deasupra acestor citate, scrie așa și asta este, îmi imaginez, e din introducerea cărții, eu am răsfoit o un pic, am citit pasaje din ea, nu n-am citit-o cap coadă, dar na, cu voia Domnului, pe parcursul episoadelor ce urmează, o vom citi chiar așa sărite, ca tron de Cortazar, o să citim întâi de aici, după aia noi întoarcem în funcție de ce temă discutăm, dar chiar este foarte fecundă cartea pentru multe din discuțiile noastre de la podcast. Citatul cu care își prezintă Națu, cartea este, la început Trump a fost singur, singur împotriva propriului partid, singur în fața uriașei mașinării birocratice din Washington, singur împotriva unei propagande formidabile care includea CNN, New York Times și chiar și câteva redute ale presei republicane. Dar, la final, americanii care iubesc libertatea și sărbătoresc Crăciunul au fost de partea sa. restul americanilor nu sărbătoresc Crăciunul. Ăsta este un mic wink la, la adresă. Do they even know it's Christmas? Cum e chestia din South Park? E o chestie South Park uh, în care spune că <laughs> o, oamenii ăștia din the, the Middle East, do they even know it's Christmas? Sau în Africa, do they even know it's Christmas? Vre, vreau să vă citesc de? câțiva alumni te apropo ruga. de islamofobie de la George Mason University. Da, te rog. Bun. Muna Abu Suleiman, Erden Eruk Zainab Salbi Așa Și o să... Doamne săracu, Al Gică se urcă pe pereți Abdiveli Mohamed Ali <laughs> Mohamed Kazai, Care este... Reprezentă-te-vă de Islamic Republic of Iran to the UN Și <laughs> a prădat Al Gică Așa Oh my god, i-a Al Gic, de-asta de asta se colapsează Europa Amir Ansari Anuseh Ansari Mă rog, lăsând deoparte această listă de musulmani individual pe care ai hotărât să-i ridiculizezi astăzi. De nu, eu ridiculizez George Mason University, atâta fiindcă gen învață musulmani acolo. Nu, nu înțeleg literalmente nu înțeleg ce încerc să demonstrezi. Adică sigur eu ușor amuzat că gen încredagica acolo pe de-o parte și pe de-altă parte există absolvenți musulmani acestei facultăți. Deci cartea, lăsând o parte această fascinație pentru ce musulmani or fi fost vreodată pe campusul George Mason University SUA, avem așa vreau să vă frunzarească un pic cu prinsul ca să înțelegeți de ce zic că este atât de fertil deci în cartea asta se vorbește despre orice Prima parte se cheamă Filozofia unui miliardar excentric. Și, mă rog, pornește cu uh, The Usual, deci familia Trump de la sărăcie în abundență, și ea de pe vaporul Transilvania de, cu care au imigrat strămoșii lui Trump în America. Eh, eh, eh, eh, da, e relevant pentru spațiul românesc. Sunt, sunt convins că lui e adevărat. Așa. Vaporul Transilvania la New York. <gânt> da, mă da, în de... transilvarea, da, l-a luat de la Brașov până la New York cu vaporul. Da. Vaporele au un nume. Da, Vlad, vaporele au un nume. Mai știi, Titanicul? Gen... Nu era pur și simplu un vapor foarte mare, așa se chema. N nu era Cronos, capitanul. <gânt> și nu, nu, nu pleca din Titanic. A, dintre capitolele din segmentul Familia Trump, de la sărăcie la abundență, vă zic unul singur. Sofia Loren în Trump Tower. Eh? Ce-o fi făcut acolo? După aia avem partea Art of the Deal, deci astea sunt na, chestii obișnuite la care te-ai aștepta într-o biografia a lui Trump na, Vorbește mult despre Trump Muncă, disciplină, inteligență geniu comunicării Mitologia Trump. După aia partea a doua a cărții se cheamă Un New Deal Republican cu segmentele Strategia câștigătoare respectiv lege și ordine a, partea a treia se cheamă soluții la declinul economic Care are un singur subtitlu, deconstrucția statului birocratic Și mai multe capitole Unul din capitolele din deconstrucția statului birocratic este Birocrația ar fi ucis McDonald's Și ce n-am fi făcut atunci? Imaginați-vă o lume care n-ar exista McDonald's Partea a patra este corupția sistemului a cincea este Libertate, Națiune și Patriotism. A 6 este... și de aici încolo începe să o dea în diverse lucruri care îl pasionează sau interesează pe el. Fascism! Deci, uite, partea a șasea este vechea și Noua Europă. Citeți din titlurile de capitole. Patriotism luminos versus Colectivism tribal cultul morții a îngropat taina învierii, sfinți cu mâinile pătate de sânge, crimele nu se prescriu, Iisus nu a vrut o republică ortodoxă. What? Deci, Asta este biografia lui Trump scrisă de Mihai Namțu, da? Deci, este <laughs> să Vorbim despre Trump? În partea următoare, măreția libertății Statele Unite ale Americii, deci uh, sua so businessman-like libertariană comparată cu a vechiul continent de căzut, uh, cu uh, cel două subpărți în această parte a cărții, care se cheamă, una se cheamă Cetățenii nu sunt doar consumatorii. Uh, primul capitol al acestei părți este Un software imbatabil, Constituția. Hello, fellow kids. Uh, și suferă America un declin ireversibil? Răspunsul este nu, fiindcă l-au ales pe Trump, evident. Uh, protecționism economic și politică externă. După aia avem partea nouă, Civilizația pe care decalog o are? După aia, contradicțiile lui Donald Trump, bogăție etică și afaceri, eu, eu voi, voi citi din partea 12, -a, al cărui titlul vi-l voi spune imediat, dar să faceți suspecti că mai sunt două părți după asta, din care vom citi noi un pic acum. Partea 13, care se cheamă Caracatița corectitudinii politice. Cu păi da. Cu. Care e prietenă cu Nu E sora ei geamără. Controlează limbajul și vei domina mințile. Intră în LP aici, Respectiv, Papa Francis și președintele Trump, zidul separației. Și partea 14. Stai, se dezice de catolicism? Păi da, da, papistași. Gen el este, el este un anglican convins în cartea asta. <laughs> Și partea 14, Merry Christmas cu subtitlul Răzbunarea deplorabililor. Deci, asta este cuprinsul cărții. Nici nu am intrat în substanță încă. Noi vom citi din partea 12 -a terorismul islamic și capetele hidrei. V vom prelua și noi această, această metaforă a capetelor hidrei și vom explica cum și neamțul și creștinismul și ateismul cultural creștin sunt două capete ale aceleiași hidre. O hidră cu două capete. <fie> okay. Nu, este o hidră cu două capete. O hidră cu lame E o hidră <fie> bunțită. Gen, da, o hidră făcută pe vapor. <laughs> pe, pe Transilvania. Așa. Mai are cel puțin un cap de progresiști, feminiști, luminoși, care vor să țină trecutul la în afara Europei ca să nu intre împreună cu islamicii. Și, și din uh, această parte, noi vom citi capitolul care se cheamă Eurabia însângerată. Ca țieși. Bă, Shakespeare, Shakespeare <laughs> și Ebenești cu rolul pentru un. Care are nu unul și două motouri. Primul, înainte chiar de titlu, pe pagina anterioară, pe care e doar motou, scrie așa Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft, Winston Churchill. Așa. După aia vine titlul, Eurabia însângerată. <coughs> și după aia al doilea moto, Voiești, deci, să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele. Iar dacă faci rău, temete căci nu în zadar poartă autoritățile sabia, a spus Pavel din Tars. Aaaa. Deci de-aia cu Franța, da, cu... De când, era vorba, când era vorba de Imperiul Roman, avea altă părere Pavel din Tars. <laughs> <laughs> <laughs> Și după aia încă un subtitlu, Londonistan. Eurabia însângerată Londonistan. Ok, îmi pare rău că am zis că nu folosești film asta cu stan, fiindcă evident... <laughs> că evident. Era, o zi, era o zi frumoasă de vară. Aveam un ceai negru în față și scriam de zor o lucrare de referat pentru cursurile doctorale de la King's College Londra. Atunci am aflat vestea atacului terorist asupra pasagerilor din metroul construit încă de pe vremea reginei Victoria. Obișnuiam să iau autobuzul 30 din zona Hackney Wick pentru a ajunge la universitate. În acea dimineață senină rămăsesem acasă. Nu și islamiștii care au detonat faimosul double-decker în zona Russell Square. 7 iulie 2005. Într-o secundă am realizat că oricine astăzi poate deveni victima nevinovată a terorismului. Indiferența spirituală a Europei era exploatată de barbari. Păstrez vie amintirea acelei zile însângerate. Atunci, carnagiul din gara St. Pancras King's Cross, fost executat de Hassab Hussein, Mohammad Siddiq Khan, Germain Lindsay, cunoscut și de prieten ca Abdullah Sahid Jamal, și Shezad Tanwir, cetățeni britanici. Îți dai seama ce realizarea a fost pentru ăsta când și-a dat seama că oricine poate să moară, moară când în baie? De ce n a scris o carte despre asta? Da, vă mă rog, dar ideea este că. Deci ide ideea acestui pasaj este că el a fost, a fost speriat de un atac uh, terorist în Londra când se afla și el în Londra, ce este perfect. Inteligibil și relatabil, și a ajuns de aici la. Vom, vom afla împreună, haideți să aflăm. Pe malul Tamisei, autoritățile au înregistrat 700 de persoane rănite și 52 de civili morți, alături de patru atentatori sinucigași. Iată rezultatul unei întreprinderi criminale, urmat de alte câteva atentate replică, dar eșuate, la 21 iulie 2005. Printre decedați iată câteva persoane. Ana Brandt, 42 de ani, femeie de serviciu, mama, a două fetiță, rămase orfane acasă în Polonia. Mihaela Otto... Literalmente singurul context în care îi pasă lui neamții de femeile de serviciu, literalmente. <laughs> Mihaela Otto, 46 de ani, tehnician, dentar, cu origini în România. Jenny Nicholson, 24 de ani, muzician, fica unui preot din Bristol. Anthony Fatavi Williams, membru al unei familii din Nigeria, om de afaceri într-o companie de petrol. Shahara Adker Islam, 20 de ani, tânăr angajat într-o bancă londoneză. Despine frunte prin forța eficace a fanatismului religios, vieți spulberate de fantezia bolnavă a unor criminali. După aia mai urmează un moto. Îi plac motourile omului este. Obiectivul terorismului nu este acela de a ucide orbește, ci mai curând de a transmite un mesaj, Umberto Eco. Ma. Un pomelnic apăsător. Unde s-au mai petrecut atrocități asemănătoare? În orașul lui Donald Trump și al... Vă întrebați ce legătură are asta cu Trump, datele din Londra, ei iată. <laughs> în orașul lui Donald Trump și altor 20 de milioane de oameni, New York City. În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 3.000 de oameni au murit ori sufocați în turnurile gemene. Nu putem uita cei aproape 200 de morți și 2.000 de răniți, victime ale exploziei feroviare din Madrid, 11 martie 2004. Lista ororilor continuă, iată un pomelnic selectiv. Mă rog, după aia urmează o listă de atentate peste care o, săni, o să sărim. Occidentul secularizat prin ideologiile salvării umaniste s-a trezit cu o problemă cât casa de mare, dar al Islam, casa Islamului. Criminalii sunt îndoctrinați prin predicile unor imami care cer credincioșilor din moschei să practice nesupunerea civilă și sfidarea ordinii constituționale. Deci, nesupunerea, nesupunerea civilă este tantă mount tutele, să în mod clar. Uh... Teroriștii au ales să atace mereu locuri care simbolizează libertatea. Am văzut raiduri țintite asupra libertății de mișcare, salturi armate asupra libertății de expresie, mint aluieri asupra libertății de expresie, bombe care țintau o catedrală. Pilonii civilizației occidentale sunt zguduiți astăzi de islamofascism. În 2005 despre, discutam despre Al-Qaeda, în 2017 vorbim despre ISIS. Capetele hidrei se multiple, dar ideologia dominantă nu s-a schimbat. O viziune totalitară care cere fiecarei persoane supunerea oarbă față de imperativul unei religii politice-militariste. Islamul radical. Terorismul exploatează orice slăbiciune. De la Thomas Hobbes încoace, principala obligație a unui stat civilizat este să asigure protecția cetățenilor, adică dreptul la viață. Când lideri europeni vorbesc despre coabitarea cu terorismul islamist, ei acceptă premisele radicalilor, o stare de război latent, dar permanent între jihadiști și Occident. Teroriștii nu se tem nici de porunca cezarului, nici de Hristos. Ei doar atât, Allahu Akbar și apoi ucid cu sânge rece. Pentru Donald Trump, misiunea cezarului, metaforic vorbind, este să asigure pacea și securitatea. Da, da, metaforic vorbind, da, da. Metafor... Dacă Barack Obama n-avea nicio idee despre ceea ce se petrecea sub ochii săi, probabil fiindcă era și el musulman infiltrat, Președintele Trump a renunțat la orice formă de corectitudine politică percepută drept obstacol în diagnosticarea problemei. Polițiștii chemați să identifice posibil teroriști sunt mult prea ușor acuzați de xenofobie. O abordare ideologică maschează problemă. Realitatea dură a secolului XXI este următoarea. Numeroși oameni aflați pe teritoriul Statelor Unite urăsc valorile Constituției Americane, libertatea de expresie, egalitatea între cetățeni, inclusiv între bărbați și femeie, ori separația dintre puterea religioasă și cea seculară. Aș vrea să ne oprim un pic aici, fiindcă mie mi-a ridicat numeroase semne de întrebare, fraza, o abordare ideologică maschează problema, și mi se pare absolut fascinant că Mihai Namțu, un neocon sau paleocon, nici nu mai știu ce mai e el, cred că ne totuși. Deci, un neocon creștin democrat de dreapta foarte asumată blamează ideologizarea. Deci, un individ care vine în mod evident și asumat cu o perspectivă ideologică presupune prin această mică frază că stânga și, mă rog, ceea ce trece de stânga în state, cel puțin, la Partidul Democrat. Deci centrul este ideologizat și na ideologia corectitudinii politice. Într-o epocă în care ar fi trebuit să renunțăm la ideologie, fiindcă iată realitatea obiectivă dura a secolului XXI este alta și noi vorbim cu fapte. Și ăsta este un discurs pe care eu l-am auzit undeva, dar nu mai țin minte unde. Nu mai știu cine a zis asta. Sun așa cunoscut, un stă pe vârful limbii. Nu, no, nu pot să mai ruca nim. E, e, e ca, ca, ca un grup de oameni care, care s-au constituit într-un soi de, de formațiune. Dar uh, nu politică. Aproape, nu, nu politică, ei, da, dar ar fi câștigă Dar câștigă alegeri și sunt în organizații politice. Dar nu sunt politice. Da. Exact, sunt apolitici. Aha. sunt apolitici Și post da, nu, Ei ajung pe locurile pe care ajung Pentru că sunt aleși de oameni Care au înțeles că ei sunt cei mai indicați Profesioniști Da, deci meritocrația Așa mă, bravo Da a, Deci acești plutocrați da. a, Domnul ăștia da? Da, da, Hai să trecem mai departe Nou război civil Ocurența atâtor conflicte sângeroase în Occident revelează scenariul unui război civil între minoritatea unor jihadiști și majoritatea unor cetățeni pașnici. Nu vorbim despre un război civil convențional precum cel dintre Iulius Caesar și generalul Pompei. Băi, dacă vă scriu cartea asta despre Trump, care tocmai a fost ales președintele Americii. Băi și vreau să zic ceva despre. vreau să fac o analogie cu un război civil, dar să mor eu dacă pot să mă gândesc la altul, în afară de la, dintre Iulius Caesar și uh, generalul Pompei. Deci, literalmente, nu știu, nu mă pot gândi la niciun alt război civil mai decent și mai relevant. Structurile paramilitare ale unei rețele jihadiste se folosesc de tehnologia cea mai avansată. Globalizarea informației ajută. Finanțarea este asigurată din afara Europei. Războiul civil înseamnă violență endemică dezlănțuită. Una este violența animalică a individului infometat care rănește un străin pentru a obține o pâine, și alta e violența ideologică. Uh, care justifică crima printr-un limbaj metafizic uh, Pentru indivizii care au obiceiul să împuște oameni inocenți pe stradă Modernitatea a construit spitale psihiatrice, scaune electrice, ori închisori fortificate <laughs> deci... bă, bă ce -a înțeles de a modernitatea. citit modernitate A înțeles modernitatea exact ca un warlord Deci perfect, ca, ca un kneaz ca un voievod, a da, înțeles modernitatea E absolut fantastic E, e, e fabulos cum Dinicu Golescu Când s-a dus el la Viena și a, și a scris o carte despre asta uh, Și a trebuit să inventeze, nu știu, 90% din cuvintele neologice din limba română a epocii uh, Ca să denumească ce vedea el acolo când s-a dus la un, mă rog, el zice ospiciul sau sanatoriu sau ceva de genul ăsta sau spital de nebuni, ceva de genul ăsta îi zice a înțeles mai bine care e chestia cu spitalele psihiatrice decât înțelege neamțul și tot, deși tot dintr-o perspectivă islamofobă și el fiindcă s-a dus acolo și n-a îmbrăcat uh, în veșmânt boieresc românesc care n-a arătat veșmânt boieresc otoman, fiindcă n-a era cu caftan cu cucă în cap, cu așa, n-a cum se îmbrăcau boierii? Și s-a dus acolo la spitalul psihiatric din Viena și uh, a vorbit cu directorul spitalului care i-a povestit despre spital și așa și uh, dinicugolescu fiind an inclusive kind of guy de fel a zis, dar pot să văd și nebunii? Și directorul spitalului a zis că, băi, e mod normal, da, n-ar fi nicio problemă, dar ești îmbrăcat ca turcii și la noi nu e o îmbrăcăminte foarte obișnuită asta și s-ar putea, ca pacienții, nu știi, să, să se agite, să reacționeze violent sau Dumnezeu știe cum. Și atunci mai bine, mai bine nu. Dacă te întorci mâine îmbrăcat așa ca la noi, poate facem și asta. Și după aia Dinicu Golescu notează în însemnarea călătoriei sale, apoi la ei până și nebunii se sperie când văd straie de turc, numai la noi să duc tinerii noștri să moară pentru ei în războaie. Da? Deci și totuși Dinicu Golescu înțelesese mai bine care e faza cu spitalele psihiatrice. Vreau să știu dacă Dinicu Golescu, după chestia asta s-a dus și a luat totuși niște haine vestice ca să vadă nebunii sau nu? Nu știu, nu știu da, asta fine, nu mai a, a niște concluzii despre tineretul român Dar caz concret Ai făcut ceva ca să vezi nebunii? Sau te-ai întors la hotel supărat că ești turc? Este 2018 Și dezarticulați Întreabă dacă Dinicu Golescu a văzut Până la urmă, sau, până la urmă nebunii sau nu Asta este ce, ne, ce Preocupă stânga nebună română De asta nu ajungem nicăieri Revenind la această lectură Pasionantă pentru teroriștii care descarcă, deci pentru indivizii care au obiceiul să împuște oamenii inocenți pe stradă modernitatea, construiți spitale psihiatrice, scaune electrice, ori închisori fortificate. Pentru teroriștii în care descarcă o mitralieră AK-47 în cap unor cetățeni occidentali, în strigătea ala Huacbar, corectitudinea politică mai caută soluții. Da, în pentru interpretat... că toți teroriștii nu merg la închisoare, nu e așa? Nu, teroriștii te primesc un, un, în Suedia, teroriștii te primesc un coș complementar din ăla cu fructe și, și o sticlă de vin. Totul mic, halal. Care nu poți să bea din cauza islamă. Nu, nu, nu, le dau vin halal de la de ei. Incredibil, incredibil cum vă-și imaginează că după ăștia nu merg la pușcărie. Da, de oac de striți în continuare în Pana mea, găsești în stațiune la Bușteni, la schimb, băia care trăiesc. De ce nu fac de ce nu fac care fac suicide bombings? A? De ce nu fac pușcării? Păi, îți zic eu de ce nu. Îți zic eu de ce nu. A venit, a, a venit Petre Florin Manole și a zis Domne, eu cred că pe teroriștii ăștia trebuie să-i luăm să-i pupăm. Pff. Pe gură. Citat exact. Citat exact. Noi bărbații albi europeni trebuie să pupăm teroriștii pe gură. Asta a zis Petre Florin Manole pe SED, care, e bărbat care este bărbat alb. Eu vreau doar să profit de această întrerupere ca să spun că pe mine chiar m-a emoționat pe Mel Nicola lui Neamțu, cu oameni care au murit în atentat. fiindcă eu sunt foarte sepi, sunt foarte sepi despre chestiile astea și de asemenea că empatizez cu teroarea lui în momentul când a aflat că a fost bomb pe orașul în care locuiește și că poate prietenii lui și așa mai departe au fost implicați și au pățit ceva rău. Tot că de ce trebuie să de ment mai departe? A, da, că tot, că tot folosim această pauză ca să... Vroiam și să zic că m-am gândit la asta când a fost atentatul în Stockholm în aprilie, mă rog, eu nu eram aici, dar toți prieteni mei erau și a fost furat camionul de pe strada pe care locuiam atunci cu excitement. Că există totuși un gap, un... Yeah. Un, un spațiu în care tânga nu nu știe să discute despre frici din astea legitime, despre frica de a călătorii în Europa, cunosc mulți oameni, mulți dintre ei rezonabili și de stânga care au chestia asta cu aeroporturile și atâta teroriste. și despre furia aferentă și dreaptă mână monopolizează complet discursul despre sentimentele astea și despre structurile sociale din jurul lor și le transformă pe toate în belicozitate. Și un, sfat, un sfat pentru tovarășii noștri stângiști este să se gândească la cum pot să se adreseze acestor nevoi și să le integreze în Viziunea lor politică despre Europa? Da, complet de acord. Nu am nimic de adăugat, dar sunt complet de acord. Praxis, ethos și ideologie. Da, în discurs și în praxis. E important să ai praxis sănătos. Un cuvânt foarte bun ăsta. Revenim la lectura noastră din fenomenul Trump și America Profundă. În interpretarea războinică, e interesant pasajul care urmează. În interpretarea războinică a mujahedinilor, Islamul există pentru a da bătălia pentru controlul puterii lumești. Nu există om lăuntric, nicio așteptare ancorată într-un dincolo esatologic. Wahabiții și salafiștii propun transformarea coranului într-un main camp de, un, de utilitate publică. Islamul fascismul nu oferă o cale spirituală Ci un manual de exterminare a civilizației occidentale Încordarea frenetică din mintea adepților Se explică prin absența instituțiilor medierii Între sentimentul ratării sociale în ochii comunității Și eu frustrat în fața oglinzii private Cetățeanul, cetățeanul Apusene Cine e acest Apusene? Deci, la, cartea e plină de type-uri, ăsta e alt lucru Deci ăsta e alt lucru, cartea e plină de type-uri, mm -hmm. Deci este în Adilax dacă am criticat pe Negal, trebuie să-l criticăm și pe el pentru taipuri. <laughs> okay. Editor mai bun oamenilor. Mi se pare corect. We're both gen, suntem foarte axați pe gen a critica ambele părți egal. Aici la dezarticulat, cum știe toată lumea. Așa. Cetățeanul la lasă loc pentru mai multe explicații multiple. Hai să citim din nou toată această frază. Între sentimentul rătării sociale în ochii comunității și eu frustrat în fața oblinzii private, cetățeanul Apusene lasă loc pentru mai multe explicații multiple. <gângătări> nu înțeleg nimic. Păi, fiindcă a sărit un rând. Deci, efectiv, asta s-a întâmplat. A dispărut un rând pe aici. E cetățeanul. După aia se mai întâmplă un rând, care îmi imaginez că se, întâmplă, se termină în ceva, societății... Civilizația Apusene. Dar după aia oricum, deci pot să înțeleg această eroare de tipar, dar oricum Mihai Namțu a scris sintagma lasă loc pentru mai multe explicații multiple. Deci este o multiplicitate de explicații multiple aici. Deci este o hidră și fiecare cap al hidrei are mai multe capete. Perfect! Este o hidră explicativă. Chiar dacă au experiența marginalizării și sărăciei, copiii țărilor occidentale învață că realitatea socială nu trebuie detonată, ci doar interogată, schimbată sau interpretată. În schimb, barbarii nu au nicio urmă de răbdare, memorie, subtilitate sau curiozitate. Wow, s-a descris taric... pe el! <laughs> Când Tariq Ramadan susține nevoia acomodării islamului la exigențele politice ale lumii moderne, Țări precum Libia sau Arabia Saudită declară persoana non-grata. E inutil să vorbim despre amenințarea cu moartea la adresa lui Salman Rajdi sau altor eretici exilați în Dar al-Had, tărâmul necredincioșilor. Aici mi se pare foarte interesant, fiindcă pe de-o parte are dreptate cu ce se întâmplă cu Arabia Saudită și cu uh, Libia și, și așa mai departe. Cu siguranță toate aceste țări au regimuri... Uh, Totalitar, totalitare sau cel puțin autoritare, teocratice, care uh, sunt rigide la orice fel de reformă chiar venită din interior și așa mai departe. Pe de altă parte, Arabia Saudită este un regim susținut uh, și ținut în picioare de influență occidentală masivă și infuzii de capital masive din Occident. Și aia nu e adevărat. Asta... Aia e pur și simplu piața liberă care face ce trebuie să facă piața liberă. Nu, fi, nu, nu critica piața eu, liberă. Eu țin, minte, eu țin minte un tânăr uh, prim-ministru care, fac, care vindea, vinde sau cel puțin vindea la un moment dat arme Arabiei Saudite. Un tânăr prim-ministru uh, sexy. Mă frumos cu fundul al lui. Ăla, și mai ește care... și știe, știe, știe mecanică cuantică, știe mecanica cuantică Și cu strângerea lui fermă de mână și cu șosete cu Star Wars știe mecanica cuantică Așa, ca să comentăm în continuare pasajul lui Nemțu Deci are dreptate în ceea ce zice despre uh, Arabia Saudită Doar că nu știu cum a ajuns Arabia Saudită în discuție Fiindcă nu avem imigranți saudiți aproape deloc Păi nu, da, gen, într-adevăr, Saudiții uh, sunt, sunt un punct care hrănește terorismul, sau cel puțin uh, islamismul radical în Occident și peste tot în lume, de fapt. Și, na, are Adam Curtis în Hiber Normalization, un segment foarte interesant despre ah, okay. uh, Iran pe de-o parte și Arabia Saudită și, na, ei sunt, uh, și Iranul și Arabia Saudită sunt, promovează uh, terorismul uh, islamist și uh, suicide bombing-ul ca uh, metodă de acțiune politică viabilă. Am înțeles. Oricum, cel mai interesant din pasajul ăsta mi se pare distinția pe care o face între ia care interogează realitatea socială și o schimbă și mai departe și ea care o detonează. Și nu înțeleg cum nu înțelege, adică presupun că minte și înțelege că brandul lui de politici de dreapte extremiste intenționează să detoneze realitatea socială. Nu, dar ce e fascinant este, și știu că noi am mai vorbit cel puțin în privat nu mai țin minte dacă am făcut-o și public, probabil că nu, dar cel puțin în privat noi am discutat despre a, cazul Arabiei Saudite în mod punctual. Uh, și uh, a fost această scenă absolut grotescă de când, uh, uh, mă rog, lider, prințul whatever, nu știu cum îl cheamă ăsta, care conducea Arabia Saudită acum, a chemat o grămadă de uh, persoane uh, influente din țară, Larry Carlton, și a arestat pe toți într-un într presupu într presupus cu anticorupție. Da, că erau toți corupți, lucruri de care nici nu mă înșel, că na, toți sunt, da, inclusiv prințul, inclusiv toată familia regală s și toți. Sunt. Oh, wow, Alexandru da, Lăpușneanu. Cu siguranță, dar gen efectiv asta a fost, a făcut un Alexandru Lăpușneanu acolo, uh, justificat prin anticorupție și eu am auzit voci din, nu mai țin minte exact cine, dar oricum din zona asta de dreaptă conservatoare românească, care lăuda curajul prințului Saudi de a face acest uh, gest de epurare politică masivă. Păi da, pentru că era corupție deci... și a luat corupții și corupții trebuie împușcați. Nu? Corupția e marea problema a tuturor. E fix cum l-au numit liberalii pe Trump presidential Trump când a bombardat o bază militară goală din Siria. Da, Deci, exact despre asta vorbim. Na, deci Arabia Saudită nu... O demonizează aici și este ușor să o demonizeze, fiindcă are dreptate în ceea ce spune că uh, Arabia Saudită este un regim complet ilegitim și o sursă de mare rău, la fel ca Iranul și la fel ca na, multe din statele astea teocratice și teocrațiile astea care sunt proptite în mare parte de către vest uh, în uh, regiune, dar pe de altă parte le susțin și le adoră. De fiecare dată când vine vorba de business, de fiecare dată când vine vorba de vândut arme la saudiți, de fiecare dată când vine vorba de uh, susținut gen epurări politice masive în Arabia Saudită, ei sunt acolo. Da? Aceiași oameni. Ideea că mai ales chestia asta aici, pe Playuri mioritice stracă cord fantastic, adică toată lumea visează că asta o să facă și Iohannis. Într-o zi o să-i cheme pe toți la, nu știu, intercontinental la masă și o să-i aresteze pe toți că sunt corupți Și o să apară două... O să, să și de după de Exact, bam! Și o să pună în funcții tot felul de, de ăștia de care n-ai auzit niciodată, dar sunt super experți pe domeniu. Super experți pe domeniu. La ministrul culturii o să fie cel mai bun săran la culturii agriculturii. paros, fie cel mai bun săran la... Păi îl avem deja pe cel mai bun săran la ministrul agriculturii. Da? da? Nu știu, eu m-am uitat, da eu recunosc m-am uitat... Da, da, aia. eu recunosc că așa, ca, așa ridicol cum e da aia. Deci eu m-am uitat la o emisiune pe TVR 1 sau 2 uh, weekendul trecut în care era emisiunea asta de agricultură la care s-a dus Daia și nu știu, m-am uitat vreo 3 ore la Daia discutând despre agricultură și eu pot să zic că eu n-am mai văzut niciodată în România de când există un ministru la televizor discutând 3 ore despre portofoliul lui și știind ce vorbește și având nu doar uh, așa o vagă idee despre care sunt problemele în sector dar na, venim cu soluții acum na, nu sunt eu neapărat cel mai uh, bun de a di să discut politica agricolă și cu siguranță că nici de nu este ușă de biserică că n-ar face parte din acest guvern dacă care n de defunct acum uh, din acest defunct guvern dacă n-ar fi fost și el uh, unul dintre oamenii nasoi uh, din această oligarhie. Dar pe de altă parte, băi, mi s-a părut un individ mult mai competent decât este făcut să pară. Bă, Și asta este o altă Bă, Da, da dar pe de altă parte, nu știu, sunt reticent în... Am da cu -aia cât de bunie e de aia pe domeniul. Da, sau cât aia... de bine intenționat am să vedere că a zis că una din marile probleme ale noastre în agricultură e că avem copaci. Băi, pe eu, e pus, cita... e, bă, e scos mult din context, la Daia. E scos mult din context și omul este. Predi... E, e predispus, gen este într-adevăr, predispus să fie ridicol, fiindcă este un om bătrân care nu înțelege foarte, <laughs> foarte bine cum funcționează gen media și internetul și lucrurile astea. Uh, și cu siguranță că uh, adică, nu știu, eu, eu, eu urmăresc cu live-urile de pe pagina de Facebook. Are live-uri pe, la... da, face live pe pagina de Facebook da. Da, mai face live-uri pe pagina de Facebook în când. Și bă, nu știu, anecdotic pentru mine este la când mănâncă jambon dintr un por bagaj în da. 10 minute, este cineva care vorbește cu el și în fața unei mașini cu porbagajul deschis și el nu zice nimic, pur și simplu mănâncă jambon din porbagaj. Aia atunci când a fost în piața agricultorilor sau adevăr de la, da, de la exact, agronomie? Exact, exact Ăla. Și e de-aia 10 minute mănâncă jambon dintr-un porbagaj și este, e perfect ca moment. Și e unul din momentele alea care dacă ar fi fost la TV ar fi putut fi clasice, cum a fost la cu Gregorian bivolaru la Maiu Stucă, cum a fost... Ăla... Au fost mai multe asemenea momente cheie în istoria televiziunii românești și ăsta ar fi putut fi unul dintre ele. dar nu a fost live pe Facebook. Ok. Propun să mai revenim în lumea ideilor un pic, aici alături de prietenul nostru Mihai, mai avem foarte puțin, o să mai și sar peste pasaje, dar Na. vreau să termin bucata asta. Spălarea pe creier a anulează orice respect pentru cuceririle științifice ale modernității și acum Ana își, își asumă dreapta de regulă toate cuceririle uh, intelectuale ale modernității pe care dacă ar fi fost născuți cu, în epoca respectivă l-ar fi combătut respectiv tiparul Gutenberg Revoluția Coperniciană, mintea lui Isaac Newton Legea gravitației, locomotiva cu abur vaccinul, curentul electric anestezia, razele X, telegraful și telefonul pasteurizarea, turbina hidraulică descoperirile lui Einstein și Werner Heisenberg undele radio, combina agricola aerocondiționat, etc, etc, etc It's just a list of things Efectul Coanda și viziunea nucleară Fisiunea, fisiunea, fisiunea Toate acestea toate acestea nu înseamnă nimic pentru mințile abrutizate și îndoctrinate cu ură. Citind Coranul, predicatorii jihadului globali ignoră orice nuanță hermeneutică, orice paradox logic, orice simbolistică sau alegorie. Occidentul este amalgamat sub titulatura Marele Satan. Moravurile decadente ale ultimelor decenii în groapă s-ar părea spre 3 milenii de spiritualitate, cultură, inovație științifică, revoluție economică și acțiune politică. Într-un context apăsător și dificil, președintele Trump a condamnat enclavizarea populației musulmane sub cupola legii coranice și Doar participarea tuturor cetățenilor la viața publică va conduce la cunoașterea și respectarea instituțiilor democratice: Parlamentul, Universitatea, Presa Liberă, schimburile comerciale, dezbaterea publică, cetățenia Nuște prin depășirea dialectică a identității tribale. Opa! Dialectică, he says. Ok, deci în primul în, prim, în, primul, paragraf, în primul paragraf zice că is, uh, islamul se înșală că este acum a dismisiv cu Europa și tinerii, uh, tinerii neofiți europeni și islamii sunt, și islamicii sunt dismisivi cu Europa și ignoră toate cuceririle astea minunate și sute de ani de cultură, civilizație și înflorire din cauza ultimilor 300 de ani de decadență sau ceva de gen Și nu, cum nu este asta paralel cu felul în care ignoră el toată istoria islamului nu. Din, cauza asta, din, din cauza lui Isus? Nu. Nu, nu este paralel, fiindcă, uite, vezi tu faptul că na, toată civilizația europeană este fundamentată pe împrumuturi din civilizația arabă, care era mult mai dezvoltată, faptul că așa-numita renaștere carolingiană este bazată pe modelul, pe modelul statului condus de Harun al-Rashid și că toată reforma în educație, care, na, făcută de Carol cel Mare în Franța, care avea să nască modelul educațional european, se bazează pe modelul de educație al lui al Rashid. Faptul că, faptul că inclusiv grecii vechi pe care îl iubește, iubește el atâta și iubesc toți acești oameni și al Papa papahagi și, și, și, și eu tot, și tu Uh, și toată lumea iubește grecii vechi Mie îmi place pe mâncarea Pe Socrate, pe Aristotel, pe toți ăștia S-au pierdut, uh, pierdut sute de ani Și toată tradiția scolastică în Europa creștină Care i-au ars ca niște imbecili uh, ce erau Și niște uh, minți obscurantiste, uh, mistice uh, Așa, în timp ce musulmanii au zis, hei, hai, în timp ce musulmanii imediat și-au dat de ele, au zis, hey, cum putem reconcilia asta? aceste scrieri foarte interesante, filozofice cu Coranul și au creat o tradiție scolastică pe care europenii și-au făcut-o e mediu târziu, traducând din, traducând din arabă apropo pe plato și pe toți ăștia în prima fază. Uh, deci toate aceste lucruri sunt complet neglijabile, fiindcă, vedeți voi, lucru cu adevărat important este că noi îl avem pe Iisus și Isus schimbă Vechiul Testament și legea asta dură mozaică, Uh, și așa ochi pentru ochi, pentru, dinte pentru dinte, el o schimbă și o transfigurează într-o religie pentru oricine și a acceptării și a dragostei pentru ceilalți și de asta n-am avut niciodată războaie religioase creștine atât intra în interiorul religiei și, deci intra confesionale, cât și îndreptate împotriva altor religii. N-am avut niciodată asta. N-am avut niciodată persecuție religioasă creștină. N-am avut niciodată teocrații creștină. N-am avut niciodată niciuna din lucrurile astea, fiindcă în mod net noi avem civilizația superioară, fiindcă avem acest adevăr revelat. Așa, și ca să încheiem și cu asta promit că mă opresc, că știu și eu am obosit uh, de acest text, dar vreau să vă mai citesc. E o pagină și este superbă, se cheamă așa, scrie așa. Șapte propoziții, zice domnul Namțu, pot rezuma condiția politică a lumii occidentale. 1. Ideea libertății străbate întreaga istorie euroatlantică de la primii antici până la ultimii moderni. 2. Tradiția Republicană, împreună cu civilizația Decalogului, recunoaște contribuția moralei private la bunăstarea cetății. 3. După experiența cetăților grecești și a Imperiului Roman, națiunea este forma politică prin care libertatea individuală se armonizează cu binele comun. 4. Independent de apariția islamului politic, ideologia mesianică și federalismul birocratic de la Bruxelles au slăbit reflexele, reflexele de libertate a cetățenilor și puterea națiunilor europene. 5. Globalismul, consumerismul și anihilarea conștiinței naționale generează nepăsare și plictis față de procesul de reprezentare politică. 6. Vigoarea religioasă a comunităților musulmane se explică prin mentalitatea colectivistă și cultura supunerii prescrise de Coran. 7. Laicismul per se, adică interdicția simbolurilor religioase în viața publică, nu reprezintă o soluție la problema războiului civil din Europa. Cei de făcut dincolo de o defensivă? Cum putem acționa pentru a diminua vărsările de sânge? Și după aia, he goes on, începând să vorbească despre ce părere are Trump despre toate aceste lucruri. Dar acest, aceste șapte puncte uh, sunt fabuloase. Mi se pare... Deci, este un rezumat perfect al acestui întreg mindset pe care... Na, pai mie mi se pare că ce descrie acolo neamțul ca fiind întreaga civilizație europeană și așa mai departe, este de fapt o concepție relativ restrânsă despre civilizația europeană și întâmplător una care îmi place și pe care mi ar plăcea să implementăm mai mult, dar pe care neamțul și dreapta, în mod evident, nu o fac și pur și simplu mint din cauza că este populară, că asta este cel că le pasă de individualism. De exemplu, asta e culme. Fasciștilor le pasă de individualism. Să serios. serioși. Contribuția moralității personale. Bine, dar mie da. Dar contribuția moralității personale la bunăstarea cetății este un concept care nu are ce căuta în lui Nemțu. Efectiv, este împotriva a tot ce vrea Nemțu să o spună și dacă oamenii îl adoptă, viziunea lui Nemțu despre lume și despre viitor și despre propria lui poziție în această lume se duce pe fereastră în bucăți. Da, nu știu, mie mi se pare, mi se pare interesant uh, diagnosticul de probleme pe care îl face el aici, așa nume, uh, na, pro, uh, problemele pe care le are el sunt, uh, mă rog, lăsăm deoparte faptul că na, musulmanii sunt gen orici. În toată această carte, musulmanii sunt orici. Din lor <cute> da, și toată viziunea oamenilor astora este. Păi europenii, europenii sunt individualiști și înțeleg contribuția indivizilor la moralitate, dar islamicii sunt. Islamici sunt. Un grup. Păi da, deci europenii sunt elfi și oameni și uh, musulmanii sunt orci. Și sunt conduși de Sauron, care este Mohamed. Dar, și e foarte interesant, cine era Vlad sau oricare dintre voi, că de fapt nu știu care ar putea ține minte asta. Care dintre ăștia era administrator, pe un fan, administrator și fondator pe un fan club Tolkien? Era unul. Uh, da, stai. Uh, ala Bogdan, stai cu de la care încerci o faniță. Așa, ar, da, Bogdan Cipi... Stanciu, Bogdan Cipișa. Stanciu, Bogdan Stanciu, da, nu este întâmplător că na, un, apropiat, un văr ideologic, nu, că nu sunt așa apropiați ei ca indivizi, dar un văr ideologic al oamenilor răsători, așa nume, Bogdan Stanciu este fondator al unui fan club de oricine, Așa văd lumea, da? Asta e o chestie pe care voiam să o punctez. Și o altă chestie pe care vreau să o punctez este că el identifică două probleme, deci uh, musulmanii sunt ori noi suntem oameni uh, și noi am fost corupți de următoarele lucruri. Ideologia mesianică și federalismul birocratic de la Bruxelles, pe de o parte, și pe de altă parte globalismul și anihilarea conștiinței naționale. Asta sunt, ce, sunt cele două puncte pe care le au ei. Deci, cu globalismul, na, nici nu trebuie să vorbim cât de antisemită e, de fapt, chestia asta și ce na, Deci, ăsta este un termen antisemit, 100% a globalism. Crec... Mai e nevoie să explicăm asta? Credeți că e nec... ar fi neclar pentru cineva? Nu, pe cred că toată lumea înțelege că suntem conduși de o, o mercă evreiască, e ok. Da, ok, bun, deci na, mulțumesc la, pentru această explicație sumară a, Iar asta cu federalismul birocratic de la Bruxelles și ideologia mesianică deci asta mi se pare iarăși și Lord of the Rings a, na, Deci a, ideologia mesianică de la Bruxelles este un fel de Islam Light în mintea oamenilor răstoriat, deci e inelul care doar prin faptul că există într-un loc, corupe treptat locul și persoanele respective Asta e. Și, na, on that note, eu nu mai am nimic de spus pe această pe temă și această carte. A, nu, la... Oho, carte mai ales. V la această carte ne vom tot întoarce, fiindcă, după cum ați văzut, când citam citam cu Prinsu, e, el vorbește despre toate lucrurile care îl care îl preocupă. Uite, mă, mai zic un ultim titlu. Cam cum subtitler. facem noi în podcast fără supărare. Da, știu. Uh, zice așa, Hillary s-a dus să se culce. Ah, the king has left the building. Cum trece, își trece toate frustrile până pân prisma Trump. Și cum Trump chiar este soluția la toate problemele lui. Eu îl încurajez să emigreze pe Mihai Nemțu, Dar, când ai zis că scoți cartea lui Trump și toată chestia cu barca Transilvania, barca Transilvania. așa. <gântu -i> asta, ar o, asta ar fi o piesă șovină, antimagheară, minunată. O corabie numită Transilvania. Da. Scrisă de, nu știu, ăla care... Gheorghe Funer. În care Transilvania se desprinde, cum se desprinde peninsula iberică în pluta de piatră. Exact, și-o -o ia, ia pe Dunăre până în Marea Neagră. Și după aia în stil ferma animalelor de Orwell, ungurii uzurpă Transilvania. Bine, păi tragem niște concluzii și încheiem. Tema a fost islamofobia și cum se vede ea în spațiu românesc, cum se vede așa numita islamizare a Europei, care sunt anxietățile. Ar n-am apucat să intrăm în care sunt... Ce zice presa despre asta și care sunt așa mecanismele prin care se propagăm situațile astea, în afară de faimosul grup atei și agnostici români, care merită numit din nou. Dar, da, ne-am uitat la aceste fenomene și am discutat și opinia lui Napsu despre islam și despre civilizație vestică și, în general, cocktailul lui de opinii în care este greu să pare vreun, vreun fir. Cum e și la noi de altfel. Deci despre asta am vorbit și ce am zis în mare a fost că Islamofobia nu e justificată și că se întemeiază pe două mari misconcepții despre cum era Europa și cum e Europa și despre cum sunt musulmani. Niciuna dintre reprezentările necesare pentru alarmism nu e corectă. Și în mai multe detalii, si tu ce ai... Care e your take away? Eu? Uh, da. Sau oricare adică, dintre voi. Uh, nu știu, mai este că na, eu este că eu am opinii foarte puțin formulate despre uh, islamism, de fapt, adică am opinii puternice, dar uh, sunt ușor difuze, fiindcă nu nu stau să discut chestia asta niciodată. Deci dacă începe cineva să vorbească despre a, terorism islamic radical, eu nu mai ascult și nu mă sustrag conversații respective, fiindcă n-am răbdarea, respectiv, răbdarea necesară. Dar am aflat și eu cu la fel de multă surprindere uh, ca tot publicul nostru de astăzi că opinia mea fermă este că dacă, avem, dacă Europa are o problemă legată de islamizare este aceea că nu s-a islamizat suficient când a avut ocazia. Din motivele menționate, respectiv faptul că dacă am fi, am fi creat un spațiu cu adevărat uh, deschis și în regulă pentru musulmani în Europa atunci uh, radicalizarea tinerilor musulmani nu s-ar uh, fi fost mult mai dificilă. Uh, dar iată că nu și cumva opinia mea sinceră, și cred că asta rezultă din tot ce am zis uh, aici, este că uh, terorismul islamic, că împăfirea faptului că tuturor conservatorilor uh, români și europeni de altfel le place să picteze radicalismul islamist ca fiind o consecință logică și naturală a islamului, uh, el este de fapt uh, exclusiv o, con o consecință uh, a acțiunii uh, societăților uh, vestice în, uh, atât în regiunea, în țările musulmane, cât și la la acasă. Eu asta cred. Uh, suntem, pe do suntem la fel de responsabili pentru susținerea unor regimuri criminale în uh, Orientul Mijlociu, pe de-o parte, lucru pe care îl facem și astăzi, suntem responsabili pentru războaie interminabile acolo Pe care le facem și astăzi Și suntem responsabili acolo Iar aici suntem responsabili pentru ghetoizare, marginalizare Și crearea unei culturi profund ostile uh, Oricărui musulman moderat Sunt atât de prost pregătit pe situația de pe islamofobie Pentru că nu sunt islamofob, dar nu <laughs> Nu sunt islamofob, dar n-am o explicație adică de burden of proof din punctul meu de vedere e pe aia care sunt islamofob nu pentru pe aia care sunt asta încercăm și să zic asta a fost pe a... doi nu, da. nu, nu văd nimic ce se întâmplă aici a care să fie a cărei cauza să fie etnia sau cultura celor care o fac Păi te contrazici cu Costi în cazul ăsta acum numai ca asta, asta stăiem gata terminăm cu concluziile lui Costi scus. Dar cu ce mai am cu cozi Că eu nu mi-am dat seama că mă contrajit cu Costi. Când Costi vede o problemă sistemică aici și plăsează responsabilitate, responsabilitatea la Europa, în timp ce tu, ca și mine, nu vedem neapărat o problemă sistemică atât de gravă. Nu, n-am zis asta. Eu vorbeam de cauze, atât, că despre... Deci, ideea este... Ok, Vlad... E Europa în criză sau nu? Asta e întrebare. E Europa de, în criză sau nu? Este dar nu de cauza de islamului. Susțin această teză și eu cred că radicalismul islamist este marginal și foarte jos pe lista de probleme pe care le are Europa. Dar, da, cu siguranță există, există fundamentalism teocratic islamist care generează atentate care, na, este și asta o problemă și pot să înțeleg punctul, și uh, înțeleg și accept punctul de vedere că este o problemă despre care putem discuta și trebuie să discutăm. asta e tot. Uh, sigur, vă înțeleg și, înțeleg și ce zici tu Irina când zici că nu e uh, mult supraestimată și supraevaluată problema asta. Dar na, în sine, dacă discutăm despre ea, na, recunoaștem că e o problemă, dar na, pe mine mă interesează mai mult uh, să vedem ce a generat în realitate această problemă și să contestăm un pic preminzele discursului oamenilor răstora, care ei toți susțin că uh, este o problemă inerentă a islamului, când în fapt este o problemă inerentă a lumii pe care am construit-o noi. Înțeleg, aș, ia, sunt de acord într-un anumită măsură, aș relaxatez așa mai mult la este o problemă inerentă a întâlnirilor dintre civilizații cât de cât diferite și că atare s-a mai întâmplat de un milion de ori și mecanismele de relaxare pot să fie și non-violente și non-criză. Non